хіба що в неділю, яку я проводив переважно у своїх батьків у сусідньому районі. Щоправда, для цього доводилося їхати двома дизель-потягами, чекати на вокзалі в Ковалі, але це було ліпше, ніж цілу неділю валятися в ліжку чи дивитися в місцевому відеозалі будинку культури якийсь паршивий фільм, Або от пиво, у пивбарі В одному з трьох Тепер я стояв У нерішучості Перед третіми дверима Звідки виразно чувся плюскіт води Я не пуританен У студентському гуртожитку Всякого набачився Доводилося душ із дівчатами Приймати Разів п'ять У Валерійній просторій квартирі Мився разом з нею у величезній, обкладеній елегантським, кахлем ванні. Там ми багато чого собі дозволяли. Але зараз? Як діяти зараз? Я стояв і вирішував, що чинити далі. Делікатно дати знати про себе, чи виждати, поки Лора помиється. Втім, я виразно чув її голос, коли стукав у перші двері. Я виразно Чув її голос, подумав, мов би, автоматично, і тут почув цей голос вдруге. Але він не звертався до мене. Глорія не промовляла, ні кликала, ні просила почекати, як можна було сподіватися. Вона стогнала. Просто стогнала. Як може стогнати жінка, котра насолоджується з чоловіком. Або, або сама з собою. Друге ймовірніше. Друге ймовірніше, подумав я, і аж зацепенів з несподіванки. Стогін посилювався. Я стояв і почував себе останнім дурним. Зрештою, вирішив тихо вийти. Та коли я ступив крок до дверей, щоб ретируватися на двір, Стогін припинився і чіткий голос Глорії покликав. «Георгію!» – я замер. «Георгію!» – ще голосніше сказала Глорія. «Ви ж тут, Георгію?» «Я тут», – сказав я. «Я почекаю». «Ходіть сюди», – жалібно сказала вона. «Прошу вас, ходіть сюди». Повагавшись секунду-дві, але не більше, я прочинив двері, за яких мене кликали. Це була така сама кімнатка, іще менша за дві попередні, обкладена світло-зеленою плиткою із блідими, ледь помітними білими квітками. У кімнаті, густо наповненій паром, ледве вміщалась ванна, з якої визирала Голова Глорії. Все інше прикривала густо запінена вода. «Візьміть, будь ласка, на стільці хустку і зав'яжіть собі очі», – сказала Глорія. «Он як?» – сказав я. «Пограємось в піжмурки? Але тут надто мало простору». «Ні», – серйозно сказала Глорія. «Ви мене помиєте але я не хочу, щоб ви бачили моє тіло. «Може кинути і піти?» – спитав я себе. «Чи витягти цю нещасну, звихнуту калічку з ванни і добре набити по голому місцю?» Раптом я подумав про те, що Глорія знає про мене більше, ніж я вважаю, що вона розгадала мою гру з цим осоружним, але вже необхідним мені містечком, з його людьми, які викликають у мене відразу, яких тільки я один можу по-справжньому покарати за всі їхні гріхи. Та я встиг поглянути на Глорію, у її благальні, геть засоромлені чисті очі, з яких, здавалося, знову от-от забринять сльози, і слухняно повернувся до стільця, що якось втиснувся обіч вани, взяв чорну хустку, зав'язав собі очі і нагнувся до ванни. Глорія зловила мою праву руку, сунула в неї мило, відвела руку до своєї голови. Я взявся намилювати цю маленьку з невеличким жмотиком волосся голову, а другу руку занурив у ванну, щоб зачерпнути води. І ледве не скрикнув. Такою гарячою була вода. «Вибачте, я забула вас попередити», сказала Глорія. «Вода справді дуже гаряча. Я сама ледве витримую». «Ви ризикуєте зваритися як рак», сказав я. «Але нам обом така вода Зараз якраз і потрібна. Вона тихенько засміялася і попросила зі смішком. Та натирайте ж ліпше, поки вода не захолола. Чесно кажучи, тієї хвилини, коли я зав'язував собі очі, я гадав. Ми починаємо гру, яка закінчиться банально. Або я залізу з пов'язкою чи без і собі у воду, або ми потім все одно опинемося в ліжку, вже викупані. Та взявшись серйозно милювати її,